И накрая чудния смях, 36 кратки шиги, некролози. Преди бях ви готвил, бях ви казал някои неща, сега други. Така, надгробни надписи. Не знам дали ще имам желание да се върна обратно. Първия. Втория. Тук почива една победа на природата над медицината. Трето. Все още чакам резултатите от изследванията, за да разбера дали съм умрял. Четвърто. Мъките ми не са свършили. Жена ми всеки ден идва да ми разказва как е минал деней. Пето. Приемам съболезнования само ако са искрени. Шесто. Бих предпочел Вие да сте на моето място. Седмо. Трябваше да умра, за да видя името си издълбано със златни букви. <рес> Осмо, кой ще ми докаже, че съм умрял? Девето, на седмото небе съм. Разбира се, под но може човека и да е на седмото небе. Десето, вече нямам тежест. Единайсто, забранявам да се плаче на гроба ми, дори и от радост. 12. От семейството ми с голяма признателност за преждевременното отегляне. 13. Вече съм само една снимка. Както виждате, хората, що могат да се шегуват с тези неща, значи има нещо и духовно и в тези хора. 14. Отвъдното не ме грее. 15. Върнах се в каменната ера. 16 край на тегобите. Край на рожденни дни годишни ни празници и погребения. 17 Бог ми даде живот, Бог ми отне живота. Боже мой, до кога ще ме разиграваш? 18. До моите, скъпи наследници, не забравяйте, че ако възкръсна, ще се взема всичко обратно. 19. Сънувам приказка без край. 20. Вечно ще скърбя за себе си. 21. Нямам какво повече да добавя. 22. Върнах се към корените си. 23. Като си помисля, за отлежалите вина, дето ги скрих под дюшемето, че ще се вкиснат, ми се иска да се върна, но май друг ще ги пие. Но поне да е за мое здраве. 24. Това е първата ми успешна диета за отслабване. 25. Няма вече години, няма вече сезони, няма вече седмици, няма вече дни. Нямаме и мене. 26. Нямам търпение да видя тук пак всичките си приятели. 27. Не можете да си представите какво е удоволствие да, ти, да не ти досажда вече никой по телефона. 28. Не е нужно да казвам, че всичко между нас е свършено. Става право за раздела. 29. Поне няма да ставам свидетел на края на света. 30. Не разчитайте вече на мене да ви разведрявам настроението. 31. Не завиждайте мрамора за плочета, го купих на кредит. 32. Ако завиждате на положението ми, готов съм да го разменя за удобно във вас, с вас време. 33. Най-сетне се отървах от жена ми. 34. Не съм тук по собствена воля. И 35. Реших да прекратя всякаква ненужна дейност. И 36. Последното. Боях се за утрешния ден, но сега съм спокоен. Следваща лекция на 2 април.